Ново небе и нова земя, нови Иерусалим. В началото на 21 глава, Йоанн казва И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха. И море нямаше вече. Видях и светия град, нови Иерусалим да слиза из небето от Бога, готов като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше Ето скинията на Бога с човеците Той ще обитава с тях Те ще бъдат негови люде И сам Бог, техен Бог ще бъде с тях Той ще обърше всяка сълза от очите им И смърт не ще има вече Нито ще има вече желание, ни плач, ни болка първото премина. И седящият на престола рече «Ето, подновявам всичко» и каза «Напиши, защото тези думи са верни и истинни» и рече ми Сбъднаха се! Аз съм Алфа и Омега, началото и краят и жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тия неща, аз ще му бъда Бог». И той ще ми бъде син. А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародеите, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде Фезерото, което гори, е огън и жупел. Това е втората смърт. Тогава дойде един от седемте ангели, които бяха натоварени с последните язви и държаха седемте чаши и ми проговори, казвайки. Дойди, ще ти покажа невестата, жената на Агнето. И отведеме чрез духа на една голяма и висока планина и показа ми светия град Иерусалим, който слизаше от небето, от Бога и имаше божествена слава, която светеше както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. Градът имаше голяма и висока стена, с 12 порти и на портите 12 ангели и надписани над портите имена, които са имената на 20, 21 племена на израилтяните от към изток три порти, от към север три порти. От към юг три порти. От към запад три порти. И градската стена имаше 12 основни камъни с 12 имена на тях. Които са имената на 12 апостоли на Агнето. И той, който говореше с мен, имаше за мярка златна тръст. За да измери града. Бортите му и стените му, градът беше четвъртит. с дължина равна на ширината му и като измери града страста, излезе 12 000 стадии. Дължината, широчината и височината му са еднакви. Измери стената му, която излезе 144 лакти, а това беше човешка мярка, употребена от ангел. Стената му беше съградена от яспис, а самият град от чисто злато, подобно на чисто стъкло. Основните камъни на градските стени бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни. Първият основен камък беше яспис, вторият сапфир, третият халкидон, четвъртият смаракт, петият сардоникс, 6-тият сарди, 7 хризолит, 8-мият верил, 9-тият топаз, 10-тият хизопрас, 11-тият яцинт, 12-тият аметист. И 12-те порти бяха 12 бисера. Всяка порта бе от един бисер, и улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло и храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог всемогъщият и агнето и градът нямаше нужда от слънце нито от луна да го осветлява защото Божията слава го осветляваше и неговото светило е агнето и народите ще ходят по неговата светлина земните царе ще донасят в него своите славни неща. Портите му не ще се затварят денем, а нощ не ще има там, Пъй и народите ще донасят в него славните си и ценни неща. И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върше мерзост и който лъже и само записаните в книгата на живота на Агнето. Новото небе и новата земя, които Йоанн вижда, това е новото превъплащение на земята, когато земята ще стане етерно тяло и след това преминава в астрално, а старата земя и старото небе, които са преминали, това е нашата настояща земя, която се трансформира в етерно небесно тяло. Новата Земя, както казах, в окултната наука се нарича Юпитер, ще бъде придружена от един спътник, формиран от тези, които ще бъдат изключени от живота на Духа, защото тях ще ги постигне втората смърт и няма да са достигнали до Юпитеровото съзнание. Те ще живеят на този спътник на новата Земя. А новият Ерусалим който слиза от небето, от Бога. Това е новата духовна конструкция на човека, о когато астралното тяло е преобразено в тяло на любовта, във висшето себе или манас, под влиянието на Христа. Те са придобили ново съзнание. А другите, които са отхвърлили силата, която можеше да ги доведе до едно подобно ново съзнание, ще живеят на спътника на новата земя. Те ще стигнат върху Юпитер със земно състояние на съзнанието. Ще се намерят в положението, в което се намира сега човек на Земята, но подобна земна структура е пригодна само към условия, които може да им предложи нашата сегашна Земя. А върху новата Земя ще царуват съвсем други условия. Юпитер ще бъде една нова Земя и почвата и въздуха, Водата и прочие ще бъдат съвсем различни, както и всички, намиращи се там съзнания. По този начин там ще бъде невъзможно да се води нормален живот, ако човек не е минал предварително през земното състояние. На Юпитер ще има закъснели, изостанали същества, които ще живеят на спътника на Юпитер. Така че на новата планета човек ще има друга конструкция – там той ще е облечен в ново духовно тяло, душата ще се е съединила с духа и ще се роди висшето аз, висшето съзнание в нея. Тази нова структура, с която човек ще живее на новата планета, е описана много величествено в 21 глава на Апокалипсиса като нови Иерусалим, който слиза от Бога, от небето. Тази нова структура ще имат тези които са трансформирали нищата си природа под влияние на Христовия импулс, под влияние на Божествената любов. И които не са направили това, които са отхвърлили този принцип. Те са наречени в Апокалипси лъжци, чародеи, блудници и прочие, т.е. всички, които живеят в нищата си природа. Тяхната участ ще бъде в езерото, което гори, с огън и жупел. Това е втората смърт. Земята постепенно ще се трансформира, като най-напред ще премине в етерно състояние и после в астрално. И тези, които са възприели Христовия принцип, който е проникнал и отдухотворил етерното им тяло, което при тях става съществена част в живота, то ще бъде най-външната дреха, с която ще се е облякла душата. Благодарение на импулса на Христа, това етерно тяло ще бъде хармонизирано с тяхното астрално тяло, което ще бъде пречистено и ще бъде чуждо на земни желания, тези, които не са приели Христовия принцип. От тях няма да има хармония между етерното и астралното тяло. В тяхното астрално тяло, ще остане желанието по земните наслаждения. Тяхната нисша природа ще е жива и активна и те ще имат жажда за материален живот. Те ще имат силно желание към физически удоволствия, желания, които ще останат незадоволени и палещи поради това, че нямат физическо тяло и не могат да изпитат всичко онова, което физическият живот би им дал. Земята ще следва своя път на трансформиране и един ден от етерна ще се превърне в астрална. И тези, о които етерното тяло е хармонизирано с астралното, ще могат да трансформират етерното си тяло и ще продължат да живеят в астралното тяло, вече одухотворено и преобразено и организирано, изпълнено с Христа, превърнато в тяло на любовта. Те ще имат по такъв начин сила да се пригодят да живеят при новите условия. Тези, които не са приели Христовия импулс, ще изпитват още желание по изчезналите физически неща. И като не могат да запазят етерното си тяло, понеже не са приели в себе си Христа, който запазва, и трансформира това тяло, етерното тяло като че им се отнема и те изпитват това като една втора смърт и ще изпитат всички горчивини на тази смърт.